Ти віриш у людину? раптом спитав майор у сторч, хоч і тихо, але якось істерично і на ти. І не чекаючи відповіді, бо слухав, мабуть, тільки сам себе, своє внутрішнє єство, промовив: А я, брат, ні в що ні в що ні в що, ні в що вже не вірю. Так, ні в що ти понімаєш, брат. Останні слова він. Прошепотів ледве чутно, схилився і посірів. Але після цього враз, мовби опритомнівши, опритомнювши, поторсав знову чуба і промовив уже хоч і також тихим, але зовсім іншим, суворо нещадним голосом. «Ні, я покликав вас для того, щоб сказати, що я не завідую вашим життям. Ви зрозуміли?» — мовчанка. «Ви зрозуміли?» — перепитав майор. — Так. — то ви, як той пілат, умиваєте руки. Чи так я вас зрозумів? — Як хочете, — знизав плечима майор і додав. — Але ви про це мусите знати. — Чи це так важливо? — іронія. — Так, це важливо, — захвилювався чомусь майор. — Це для мене важливо. — Так-то, брат. Останнє майор промовив уже сам до себе кутуючись у шинелю. А тоді постукав кулаком у стіну, позад себе тричі, і устав. Увійшов вартовий. «Одведіть!» – буркнув, не дивлячись ні на кого, майор. На прощання майор нічого не сказав Максимові. Лише в останню мить подивився йому в очі. Пильно-пильно. А тоді взяв зі столу його ескіз, перевернув його руках двічі і поклав у течку. Ніч принесла тільки ще тяжче почуття пригнобленості. Максим не сподівався від Ірчуків і подібних звитяжців нової Європи в лапках особливої лицарськості. Але ж і такого не сподівався, такої от особливої, такої безсоромної підлоти і такого ні з чим не зрівнянного падіння. А втім, хіба ж це усе ненормально, хіба... В них суть, вони вже для нього зникли, як і все з ними перекреслені геть і скинені з рахунку. При всьому залишилося тільки відчуття, що все ж нарешті скінчено, внесено в усе ясність, і не залишено ніяких щелин, ніяких підстав для надії, що ні-ні, та й намагалися було зринати контрабандою. Тепер ж навіть і для цієї контрабанди не залишилось ходів. Підведено риску. І в серці теж підведено риску. Не залишилося ніяких надій. І ніяких познак жалю каяття. Холод. І вже здавалось, ніщо не могло зрушити той холод. Ні на одну риску вгору. Лише вниз. Униз. Розділ дев'ятий. Вранці... Коли Максим лежав у забутті після безсонної ночі, його розбудив дотик руки і бентежний шепіт «Вставайте!». То доторкнувся і пришепотів костик, що вартував над Максимовою дрімотою. У дверях стояв помічник старшини, білявий добродушний хлопець, і з сумним виразом кивав до Максима пальцем, кликав. Максим вийшов у сіни. «Передача!» Максимові принесено передачу. Помічник старшини вийняв її з-під поли. Маленький вузлик сказав «Ось» і обережно передав Максимові. Максима стисло за горло. Він упізнав хустку. «Що їй передати?» – прошепотів помічник старшини, ніяковіючи перед Максимовою розгубленістю, і, може, тому не вживаючи слова дружині. «Записку можна?» – спитав Максим, хоч і сам знав, що не можна. «Ні, не можна», – підтвердив помічник старшини. Тримаючи в одній руці вузлик, другою Максим шарив розгублено по кишенях. «Що ж їй передати? Що ж їй передати? Що ж їй передати? Ага, словами», – прошепотів помічник старшини. «Ні, треба щось передати», – думав Максим, і вперто шарив по кишенях. «Хоч би тобі хустка». Але в кишенях нічого не було, навіть хустки. Лише трохи махорки і запальничка. — Ага, будь ласка, — звернувся Максим до помічника старшини. — Будьте другом, передайте тій бідолашній отце. Вона не має навіть чим запалити вогню в хаті. Це проста запальничка. І з тими словами дістав запальничку і простяг її помічникові старшини. Той завагався, а тоді взяв нерішуче перевертаючи її в руках. То була проста, найпростіша, навіть єрундова, саморобна запальничка із мисливської дванадцятикалібрової гільзи. Замість денець зверху припаяно німецькі двадцять пфенігів із свастикою, а знизу — совєтський мідяний п'ятак із серпом і молотом. Словом, запальничка випадкова була дуже оригінальна, навіть коли б хто хотів спеціально вигадати таку, то не міг би. Помічник старшини все ще вагався, брати чи ні. Та ніби здогадався, що це була незвичайна собі запальничка, що цю річ Максим робив сам, власною рукою, і що її знала ціла вулиця. А потім посміхнувся і сказав, «Добре, тільки ж, а чим же ви самі будете прикурювати?» Максим махнув рукою, мовляв, Скільки там уже мені курити? Але, подумавши хвилинку, сказав, Ну, то скажіть їй, хай як-небудь передасть мені кресало батьківське. І пояснив, з мене й кресало буде досить. Назад Максим повернувся, не бачачи нічого перед собою, Не від сліз, ні, від болю в серці. Він сів на солому, поклав вузлик на простягнуті ноги, і так сидів, слухаючи, як торохтіло його серце. І думав, думав і мучився. Навіщо? Навіщо ж ці зайві страждання? Для неї, для нього, для всіх. Навіщо? Потім він розгорнув вузлик, і на серці стало ще тяжче. Ту була надзвичайна передача. Кільканадцять пиріжечків, і всі різні. Ні одної пари всі не парні, чорний з картоплею, сірий з квасолею, світло сірий із морквою, з гречаною кашею, з макухою, з капустою, і кілька скибок хліба, і теж усі різні, і морщини яблуко, і огірок солоний. Максим дивився на ті пиріжечки і на хліб і пізнавав Ось це ось від титянки. Це від дружини, а це ось сестрин, а це Марічин, Від усього роду, ще й від сусідів по одному. По крихті серця, по крихті тепла, муки, болю. Це особлива передача, вияв великої жалоби. Коли б не стільки людей, коли б не костик ще, Максим нагло заридав би, так що ці стіни стряслися б. Заридав би від туги страшної, безмежної, від муки тієї, що їй не має ні імені, ні визначення, від холоду, що огортає душу, від безвихіддя, саме усвідомлення якого стрясає душу. Але Максим не заридав. Він лише прикусив губу до крови і зітхнув затяжно. Навіщо? Пізніше Максим від помічника старшини довідався, що пляшка самогону, була тим ключем, що відчинив двері для цієї передачі. Нічого з передачі Максим не їв. Він зав'язав вузлик і поклав у головах. Та ж хіба можна було це їсти? Хіба ж то були пиріжечки і хліб? Ні, то були знаки любови і дружби, то були реліквії, що їх хотілося зберегти як дорогу пам'ять. І цей день минув як і перший у загальному отупінні, у якогось заципінні. Тільки три танкісти під столом жили повним нормальним життям. Вони, здається, були цілком задоволені і почувалися тут зовсім добре. Грали собі в карти, кричали, сперечалися, співали і розповідали різні історійки і анекдоти, то масні, а то антисемітські. А в тих розповідях і анекдотах не було нічого гісенького на військові теми, ніби війни зовсім і не було. Вони, здається, намагалися війну геть взагалі перекреслити, вимазати із свого життя, списати з дійсності. На дворі гула мокра березнева завірюха, ліпила в шиби і гули десь гримотіли далекі вибухи. Але то було десь далеко не тут, ніби навіть не на цьому світі.